4. La întoarcere. Vântul curge spre câmpie, transparent și uniform. Toate ierburile învie, toate țarinile dorm. Ici și colo se ridică cât un nor alb de praf, străjuind șosea o mică, stâlpi de telegraf, tot mai siguri, ceafă în suluri vinete de fum, lungi ca gături de girafă, înșirați pe lângă drum. Spre orașul plin de turle stau privind cu un aer tâmp și deodată încep să urle că îi apucă noaptea în câmp.